1. Legea cauzei și efectului Totul se întâmplă dintr-un motiv. Pentru fiecare efect există o cauză specifică. Aceasta este legea bunicilor noștri, legea de fier a gândirii și filozofiei occidentale, căutarea necontenită a adevărului a relațiilor cauzale dintre evenimente a dus la dezvoltarea Occidentului de peste 2000 de ani în domenii precum știința, tehnologia, medicina, filozofia și chiar tehnica de război. Astăzi, această evoluție stă la baza progreselor tehnologice care schimbă lumea într-un mod atât de impresionant. Succesul nu este un accident. Succesul nu este un miracol și nici o chestiune de noroc. Totul se întâmplă dintr-un motiv, fie el bun sau rău, pozitiv sau negativ. Atunci când știți cu exactitate ceea ce doriți, nu trebuie decât să-i copiați pe alții care au realizat același obiectiv înaintea dumneavoastră, iar în cele din urmă veți obține și dumneavoastră aceleași rezultate pe care le-au obținut aceștia. Pentru dumneavoastră și pentru mine, cea mai importantă exprimare a acestei legi universale este... Gândurile reprezintă cauzele, iar condițiile reprezintă efectele. Cu alte cuvinte, gândirea este creatoare. Gândurile sunt principala forță creatoare din viața dumneavoastră. Creați întreaga lume prin modul în care gândiți. Oamenii și situațiile din viața dumneavoastră au doar înțelesul pe care îl l dați prin ceea ce gândiți despre ele. Iar atunci când vă schimbați modul de gândire... Vă schimbați viața, câteodată în doar câteva secunde. Cel mai important principiu al succesului personal sau al succesului în afaceri este următorul. Devii ceea ce gândești că devii în marea majoritate a timpului. Din nou, devi ceea ce gândești că devii în marea majoritate a timpului. Nu ceea ce vi se întâmplă determină modul în care simțiți și reacționați ci ceea ce gândiți despre ceea ce vi se întâmplă. Nu lumea exterioară vă dictează împrejurările și condițiile, ci lumea interioară creează condițiile vieții dumneavoastră. Alegerea dumneavoastră, viața dumneavoastră. Sunteți întotdeauna liber să alegeți. Pe termen lung, nimeni nu vă forțează să gândiți, să simțiți sau să vă purtați așa cum faceți. Vă alegeți sentimentele și tipul de comportament prin felul în care optați să gândiți despre lumea din jur și despre ceea ce vi se întâmplă. Gândurile și sentimentele dumneavoastră se află într-o continuă schimbare. Sunt afectate foarte repede de evenimentele din jur. De exemplu, atunci când primiți o veste bună, atitudinea dumneavoastră va deveni imediat mai optimistă și vă veți simți mai încrezător în fața oricărei situații. Dacă, pe de altă parte, primiți pe neașteptate vești proaste, puteți să vă supărați imediat, să deveniți nervos, irascibil, chiar dacă veștile sunt inexacte sau neadevărate. Modul de a interpreta evenimentul determină reacția dumneavoastră. Cum puteți aplica această lege imediat? 1. Examinați cele mai importante părți ale vieții dumneavoastră. Familia, sănătatea, munca... Situația financiară și observați reacția cauză-efect între ceea ce gândiți, spuneți, simțiți și faceți și rezultatele pe care le obțineți. Fiți sincer cu dumneavoastră. 2. Analizați modul în care gândiți despre dumneavoastră în relație cu modul dumneavoastră de viață. Fiți sincer. Analizați modul în care gândirea dumneavoastră generează și menține situația din jur. Ce schimbări ați putea face în gândire pentru a îmbunătăți calitatea unei părți a vieții dumneavoastră? Patru legi fundamentale Patru legi fundamentale decurg direct din legea cauzei și a efectului. Acestea stau la baza tuturor legilor despre care veți citi în această carte. Cele patru mari legi sunt Legea Convingerii, Așteptărilor, Atracției și Corespondenței. Acestea sunt sub legile Legii Cauzei și Efectului, care oferă explicații cu privire la succesul și realizările, fericirea și nefericirea, prosperitatea și sărăcia din viață.